sail nagusiaren tenurerea zurekin pantxika aganbide eta Otopo kostopo Labesnikatak segitzen du lanean. Bertan erabaki izeneko kanpaina bidean eman du proposamenak eginz industria zerbitzu pribatu eta funtzio publikoen saiean, Hal ere kasazio gortearen erabakiaren bea dira TTP edo enpresa tipien langile hauteskundetan parte hartzenhal duten jakiteko. Jokamolde seksistak baino gehiago izan direla Inaki Laskurain Euskadiko Errugbi Federazioko Buruak bitartekaritza lana eginen du ASB Baionako Errugbi Taldea eta Durangokoaren artean joan den ire irura, gertatutakoa argitu behar dela diute parte guziek. Munduko surf leiak eta ipar Euskal Herriko ondartzetan iraragaen da udaberrian den uda begian Marga foggezielan kideaa mintzatu da loan atiz miarritzeko miaritze, egiko etxeko sof arduraunarekin. Eguraldia jone eta uh, aste hartuntan ere eguzkia. Atzo bezalako arokan behargi nuke egon bost bat gradu mementuan baina pasia behinan oroak aro iguzkitsu batukan behargi nuke. hoita bigeita hirugraduko temperaturekin. eta langabeziaren sifreak berrizailunen abiatzeko langabetu gehiago badela agorila juntan departamentuan ustailari komparatuz langabezia euneko kakotx, 0 kakotx iruz emendatu da eunta zazpi pertsona gehiago polamploaren zerrendetan ogoita ameka mila langabetu baino gehiago direagude departamentuan bainan sifreak egon gorrada urte astapenetikunat frances estatu mailan langabeziaren sia baino ahas geiago emendatu da 100 eko 1 kakotx Lab sindikatak bere sartzeko helburuen aurkezpena egindu du asteuntan azken ilabete hauetan hainitz aipatu dira sindikataren kontrako erasoak, Baina nuek ainzina segittzea erabaki du sindikatu autonomoak bertan erabakitzeko proiektua aurkeztu du industria zerbitzu pribatu eta funtzio publikoan proposamenak eginz. Hal ere CJtek La kontra pausatu duen salaketaren emaitza jakina eta TPE edo enpresa atxipietako hauteskundeetan aurkezten ahalko den ez daki oraino zertan diren Jean-Michel Di Gazar labeko kidea. Casashauszi uh, hori da duden astazkenean, eta zortzean,gokala ere erabaki dugu gure proiektua azina eta itzinattze edo zain erabaki ukan gauziari buruz Guk gure. Gure proiektua nahi dugu gauzatu eta haitzinatu. Mm. Bai, hor eta beti hor izanen gira, guk badugu lan tzen dugu proiektu bat. Nahi dugu bertako bertan eraiki uh, tresnak uh, hemen langileen arazoi erantzuteko, lan balintzako betzeko, eta bon, betrabak berdira bazterrean utzi ta, eta segit, eta e, listu. Eta ausiaren erabakia zuena aurka baldin bada, zer egin gozienukete? Be, segituko dugu hala ere be, gure bertan erabakia proiektu hori lan tzen. Horrek, bon, se hor da, ez dugu hor deskalitzalik izanen, mañan, bon, entzatuk gira la lantegietan chartzen muntatu eta gero gure prokama ara ere zabalduko dugu, uh, atsemanen dugu modu bat uh, chartzeko tokigu zitan, eta kusiko dugu, bertan erabaki proiektu hori, dinamika hori, eramanen dugu etzinat hori se da. Jean-Michel Dirasar, marga forestieren mikroan kasazio hausitegiak bihar aztertzeko abadu doziera erabakia haste undaruntan ezagutu behar ditaike. Eusko legebiltzareko haute eskunden ondotik, orai bilkurak eginen ditu EHA-Jota alderdiak EUSKO jaularitza osatzeko EHA-Bildu alderdiak prestagertu da, inigo urku jurekin mentzatzeko, bereziki erabakitzeko eskubideaz, elgarrekin podemosek berrit ez du e-adiotak gidatuko gidatu duen gobernu bat, babestu nahi sozialistek beren aldetik ez dute baztertzen e-adiotarekin gobernu hausatzea. Turismoaren gaitasuna, hele pedo ipar euskalegiko elkargoaren gain izanen da elduden urtahinetik goiti, baina akbako bost hiriak erabaki baten hartzen ari dira Astehuntako Kontselu Munizipaletan, beren turismo bulegoak atxiki nahi baitituzte. Hori baino gehiago, turismoak dakaren zerga herrian egon dadin nahi dute, gaiak biak ez da izanen da akbako bilkuran, baina nain zin hiriek deriberoak Artu behar dituzte kontseiluetan, Angelun eta Bayonan, ahobatez turismo bulegoena txikitzearen alde egin dute, Bayonan adibidez, turismo zergak, irueun eta laueun mila euro arteko diru sartze bat ekartzen du urtean. Eta gaur jakinaraziko du paueko ausitegi administratiboak, Bartelemiaguer lukuzeko merak bere izenean, eta Gerar Bidegain garruzeko merak elkarte baten izenean pausatu errekurtsoak onartzen dituen hala ez. Errekurtso runekin, elep edo hiper euskal eriko elkargo bakararen sortzeko manera dudan emaiten dute. Paueko ausitegi administratiboaren erabakiak, errekurtsoen alde egiten badu, ki trabadezake eleparen sortzea heldu den ururttajlaren lehenean. Gudari eguna ospatuko da aste hartuntan ziburun urte guziz buruilaren hogeita zazpiarekin egiten da gudarien gogoratzeko eguna, Ogt, egun hortan bai ziren fusilatuak izan txiki eta ota egi milabeattzenun da hiurgeita maabostean, aurten ziburuko plazan eana daitz ordu aratzeko zazpi hoenetan. Joanden hostiralean Durango-ko neskatalde batek salatzen zuen ASB-ko jokolari bat zuen jokamalde seksista irailaren iruan Durango eta ASB-arteko adiskidantzako partida baten ondotik. Salak eta horren ondotik Durango-ko erruk bitaldeak diakin arazi zuen ASB-rekin zituen ahemanak hautsiko zituela, baina Gil Penoz ASB-ko presidentaren erranetan akusazio hauek ez dira zuzenak entzuten dugu. Bonjour, son adulte sont adultes ukatzen dituzte osokin esken salaketak. Ez dakiten hor diren neska hauek eta nik ere ez. Galdegin dugu Durangokoekin bilkura bati gitea, bon, espika zen. Bon, Arremaitan gira ere Euskadiko Rugby bon, Federazioarekin xustengatzen bon, gaituena gainera. Federazio Basque de rugby, voilà qui nous Voilà, moi pense que tout ça... Uste dut dena konpondu behar dugula bilkura batekin. Main gainean ezarditzagun banan-banan egitateak, egia agerdezagun eta ondotik ikusiko dugu zigorrak badiren ala ez diren. Pozon le fet, etablizon la verite, e Euskadiko Errubi Federazioa kain zuzen bitartekari edo hararteko lana eginen du, afera guzia nahi du suritu gauzak argi zaiteko Inaki Laskurain, Euskadiko Federazioko Presidenta. Gu artekari, artekari gizak baina hala ere, bat denet karte giten digu alako zabapez, errubio ordezkari gizak, bai Iparkostaldeko komiteari, bai iparraldeko errubiari, eta bai egualdeko errubiari bitartekari edo artekari lana egingo duzue zerta konkretukik ingo duzuena edo egingo duzuena bi aldea kontaktuan jarri eta mai gainean ipini segertatu izan omendan, da porque salaketa daude eta salaketa daude es sexualaso biza eh salaketa horrek arte materiala da delako eta bueno argitzeko zer izan omen da eh? zure ustez Bayona klubak ermekuluke barkamena azkatu edo jokalari eginitzegin osikor bat egin edo ez nikuz edo salaketa egon dira salaketaak que si esa policía de Naurrian, bueno, bañaga ya esa broma de la Cuba, ¿vale? Bueno, hoy veintxat, ni tal de que hubiera bueno, motilla, que ha menado algo que trató es, etareguillo, y ahora eso, bueno, que esto está acuado en esta parte, ves que hay que ir a su, que trató y se sabe, no había, que antes identifica tu Ara uto andeatziak izan zirela ere gau horretan afera guzti hauek errugbia kaltetzen dutela dio federazioko buruak <totipen> Getariako hauzo batetako etxeak ustu behar izan dituzte atzoa txaldean zonbait minutaz, gaza galze bat bazen, partikular baten kutsatik eta GRDF-koek kompontzeko bitartean, suhiltzaileek nahiago izan dituzte hauzoko etxe bizitzak ustu segurtasunez. Miarritzen ondartza ondian eta miramaren beti debekatu mainatzea inatzea, haste ondarean egindituen eurien ondotik urak beti kutsatuak dira. Eta joan den astean ezagutu ginuen, nazioarteko surf elkartearen erabakia, ipar aldeko kostan iraganen dela munduko surf txapelketa datoren udaberrian. Gertakari edera, aspaldi ezpaitzen munduko txapelketako etaparik ipar euskalegian jokatu marga forestie. Milabeatziuntal arogaietik etzen izan munduko txapelketarik ipar euskalegian. Beste iru lujaldeak ere emanazuten aien izena txapelketa hori antolatzeko landesak, lakano eta reunion uarteak. Ipar euskalegiko iru egi batu dira jen kandidatura azkartzeko angelu bidarte eta miagitze eta joan den ustailean iragantzuten hauzko bat txur fefederakuntzaren egoitzan. Txur Europa Europaxea askani zuliko da beraz goi mailako txapelketa Lorra Hortizem jarritzeko etxean surf arduraduna da Eusko Alkostaren hautatzea ez dela ustega egin erraiten digu Hi ha kanem un savoir-faire euh, por organizer les competizions Hi euh, ha beha également les infrastructures hôtelières puisqu'ici on trouve du, du palace au camping on a toutes les gammes possible de logement on a l'accessibilité qui était vraiment le point fort avec notre aéroport et notre gare Berro gai erri ordez katuak izanen dira txapaketa untan eta leia azkarra izanen da bideziki 2018 gertakariai begira Pique le surf est maintenant aux Jeux olympiques de Tokyo le format des Jeux olympiques c'est que 20 pays qui vont y aller alors que 50 pays seront présents euh, euh, sur la côôte Basque en 2017 donc il va falloir que les pays terminent dans les 20 premières places déjà prous kaliifié G Biartemia hittze eta angeluko errientzat erakus leio ezin hobea izanen da txapakkeeta hori eta Parise bi.000 hogeita laueko olilinpiar jokoetan at xikia baldima da Zufeko probak ipa euskalleggian izatea Ute maiatza eta aikaina artean iragan behar litzateke munduko txapelketa bidarte miahitzeetan geruko ondartzetan. Kirola bai eta bai bainan ez nolan nahi lehen maunekin kampaina bat abiatzen da ikastetxe eta kirol taldeetan kirola desafio bat bezala egiten da gerotageiago eta arriskuak hartzen dira osagahiarekin Funchesko amar arau eta gomendioekin beraz esku paper bat banatua izan da kirol arduradun esberdiner Eta galdegin azaie arau hauen errespetatzea. Leoni agergarrai, Siberoa erri elkargoko ordezkaria. Uh, bada aspaldia nahi den alkarte bat, uh, hamalau alkartia deitzen da, eta uh, hor bihortz uh, artazalek emaiten dutti aholkuan dana bat, eta nulaz heben gainti talde hanis baden, bai eta liceo bispahi uri seo, bai eta kollezo, hor din artazal edien bedeziek uh, egindie bilduma bat erhaitez kichola uh, nula Egin behagden egi aski bai taldetan bai eta egin ostako kihola uh, kustendugu haleike gehuageta goimaila lat uh, kihol sumait nahitiela heltu, uh, beti desha fio besala egiten dela kihola ebai. Eri eh? uh, eski enuen peatzeko aholku sehendabat bada oso oso simpredien nake egi aski. Eh? Siberoko elkargoak banatu ditu eskupapego horiek eta hagarauetan kirola egiten delarik bulajean min baldin bada bere bedi, ala medikoaria aipatzea, kirola egiteko hamak minutakot trebatzea egitea kirola e edo hasia inzin eta berdinere eh, ondutik eta lehenago ere ez zigarretarik erretzea. Futbolan hiru eta bathalalaabiek leen garaipena lotu du ligan bat da bere zelaian ja Andalusiako Granada taldearen kontrako garaipenari esker Ligako bederatzigaren postuan da gazteizko futbol taldea Begisaila hortan utzirik, Euskal Herritik kampoko berrietan Kolombiako gobernuak eta Farkek bake akordio historikoa izenpetu dute Bimilata amaseiko buru iraren ogoita historiako liburuetan sertuko da dudarik gabe. Ipar Kolombiako kartagenan izenpetu dute Santos presidenteak eta Rodrigo Londoño beste izanestimo senko farkindar ahmatu irautzailean erakundeko buruarekin bake akordioa. Simbolikoki bala batetik egin stilo batekin sinatudu santosek berri onta lautan oita amazazpio gialdeko bake akordioa. Berri mila hil, berrogoita bost mila desagertu eta kasik Zazpi milion desplazatu eragin dituzte behogeita hamabi urtez balek ndotik brosa bat eskaini dio farkeko buruari Brosa Kolombiako banderen kolorezko xingola. sinola bere mokoan atxikitzen duen urtxo bat da Latina Amerikako ama bost Estatu burk parte hartu dute bakeakordioan horietan jahul Castro kuba ja banan zituzten negoziazioak eraman bakeaakkordiorat heltzeko jakin daere atzo LLn kolombiako bigegian gegiak erasoko ekintzak gelitu dituera, Fakek bake ituna sinatu aintine ekoado jena baken negoziazioen abiatzeko aukera egstu nahi izandu du LLNek. Er Frantzeko zuzendaren aatorga ugatuen auusia egun hasiko da. Duela urtia, irudi horiek munduko itzulia egin egintzuten Erfranseko bizuzendariek atorrak urratu zizkieten langileek oiupean eskapatzen ari sirenean buruzagiak, berri plan uratzeplan jaundi baten emaiterate emeiteratailut zizkien, milaka empregu gutiago ondorioztatzen zituena, Erfranseko amabost langileen hauzea egan bezala egun da bobiniko hauzitegian sozial giro minberatu batean.